Bai ikusirik diputaziotik egiten den proposamenarekin ba, bueno, ikusten dugu e, diru laguntza horiek e, atzera botatzen dituztela eta gure aldetikan hori onartzezina dela adierazi nahi dugu osoko bilkuran eta osoko bilkurak berak ere halako jarrera bat adierazi dezala foru aldundiaren aurrean baina baita euskoko jaula aurrean ere bertanera da ditugulako eskaera batzuk egiten e, proposamen horrek laguntza hiek banatzeko beste eredu bat edo proposatzen du jartzen du mai beste irizpide batzuk alegia e, zerrekin etzaute ados Nekitakien bueno, esan barra dago, eh, AGI-A edo DBL-A eh, martxan jartzen dela duela lagurte, RGI-A esaguna den laguntzaren eh, baldintzak aldatzen direlako, eta baldintza horien ondorioz, ba, pertson asko diru laguntzarik angabe gelitzen zirela, eta ba, bian jartzen zela diru laguntza hori. Entzun izan dugu eh, diputaziotikan, euskalderrik jeltzaretikan, ba efekto lama bezela ezagutzen dugun efektu hori e, emanda emanduela laguntza eta guke argi daukago hori ez dela hala beraien aldetikan hori dantzuten duguna esaten dute bestelako planteamendu bat egiten dutela baina egia da bestelako planteamendu batekin gure ustetan, ez direla gaur egun diru laguntza hori jasotzen duten pertsona guztiei diru laguntza horiek bermatzen Ezentu honetan haipatzen botzue, mila lagun inguru edo ba, geratuko liratekela proposamen horren arabera ba, laguntza eskubiderik edo gabe? Bai, laguntzak enduko balute mila pertsona izango lirateke, beraiek mila lareun pertsona horiek e, bueno, efekto jama horren bitartez e, e, iritsiak direla esaten dute eta argi gelditzen dire datuen arabera lelengo urtean igoera bat noski, diru laguntza bat existitzen ez den momentuan lelengo bi urteetan igoera bat dago, baino gero igoera hori ez dela ematen, beraz, e, efektu hori ez da areagotu eta familia gehiago ez direla etorri baino ala ere etorriko balira hori ez da guretzako kezkagarria dena baizik eta guretzako e, bermatu barra dagoena da gitzaki orok bere e, bizitza baldintza duin batzuk edukitzeko dirusarrera batzuk edukitzea datorrel ekutikan etorrita hori daguke guk adierazi nahi duguena eta hori da ikusten duguna ba euskal bere diskurtxoarekin ba, horren aurka egiten duela e, diskurtxo arriskutsoa dela diozue izan ere beno ba diru laguntza sozialak eta etorkinen kontua ba, eren harteko ez da, bai da hori beste leku batzutan eman izan da eh, gazteizen esote baterako, horrengoen gipuzkoan? Bai, ez dugu sobrutira junbeara ipatu bezala gazteizen bere garaia eman zen eta gazteizeke ikaragarrizko erantzuna eman zion, marotok abian jarritako ba, migranteen aurkako ba, politika guzti horri, eta badirudi gipuzkoan ere, hori nuskoak helderi jeltzaleak bide berdin jartzen duela ez, eta bueno, munduan zehar ere zabaltzen baldin bagera, eh, eskuin muturrak ero, eta ohikoagoa daukan eta jendartean geroz eta entzunagoa den diskurtso bat egin du momentu honetan Euskal Herri jeltzaleak eta guretzako hori osolarria da ukuste du guri onartezina dela guretzako hitz horiek xenofo xenofoboetzat hartzen ditugu eta bide horretan guk ezin ditugu onartu gure herrian Gipuzkoan kasu honetan alako politikak aurrera eramatea beraz hori ere salatuko dugu eta hori da ba, mozioan ere kontuan hartzen duguna ez eta ipatzen duguna olertzen dugulako horrek arrisku ikaragarria daukala jendartean eta berriro entzuten dugun e, migranteak dirua e, jasotzera atortzen direlak ezurra da guk argi daukagu ezurra dela lan bila datoz, lan baldintza duin batzuen bila beraien bizitza duin bat e, lortzearen bila eta argi daukaguna da hori dela bilatzen atzen eta ez inoiz dirula laguntza batzuen bila etortzea orduan ba arriskua dauka egiten den e, adierazpen horiek arriskua ikaragarria daukate eta guretzako larriak dira. E, Euskal Geltzaleak mozio alternatibo bat aurkeztuko du e, bera i, diote ez dela murrizketa bat haika millio euro horiek beste manera batean edo kudezeko baizik. eta etorkinak ez dituztela bide bazteren utziko aparteko laguntza battik edo proposatzen dituztelako. Hala esaten dute baino, bueno, ez dugu horren argi ikusten uste dugu diru hori baldin badago eta orain arte diru laguntzanek aukera batzuk eman baldin baditu, horiek ba, ere mantentze litzakela logikoena, ez aldaketarikan egiteak zerbait ekarriko du eta uste dugu horrek kalte auki dezakela, gaur egune dirrulaguntzeri jasotzen zu, du, zuten pertsona batzuen. Eskuina ipatu duzu, Euskallderai jetzlea aurkezten du mozio alternatibo hori, E, Udal gobernu kide da, baina e, aldamenean e, ba, prinzipio sozialista den alderdi bat, ez haiekin hitz egiteko aukera izan duzuen, mozio gai honen inguruan, edo nolako jarrera espero duzuen? Ba, hauzkalo, ez, e, jarrera aukiko den alderdi sozialistak, uk, ez genuen ezagutzen komunikabideen bitartez jakin izan dugu eusko alderdi jeltzaleak mozio alternatibo bate aurkeztuko duela, ikusiiko dugu zeter minuetan daen, ikusi beharko dugu ere alderdi sozialistak zer erabaki hartzen duen, baina ezin dugu aztu ere bere gaiaraian eta hasiran aipatzen duen RGI-aren aldaketak alderri sozialistaren gobernuak egintzituela. Beraz, ikusi barko da, ez, zer nolako jarrera daukan, badakigu foru aldun aurreko horreko agintaldian, batzar nagusietan alderri sozialistak jarrera batzeukala, eta momentu honetan bere jarrera aldatu duela, ez, gobernuk ide da ere foru aldun beraz, badakigu politikan alakoak gertatzen direla, eta ikusiko dugu irunen zein den beraien e, iritzia, beraien jarrera. E, ikusiko dugu dalbatzaak zerrematen du, mi eskerdu? Mi eskerdu, hei.